Välkomna till Fight Place Fight-podden. Jag heter Simon Kalle och med mig har jag Johan Lekeborn. Keivan Ganji. Det, det, det är inte världens lättaste namn att uttala där, så Det, det har du aldrig hört förut va Kevan? Nej jag vet men om man uttalar det baklänges och framlänges och sen från mitten så blir det mycket lättare. <laughs> ja du som är gammal röstskådis du, du kan väl det där utan problem liksom. E.A. Sports. <laughs> det är härligt. Nej, men alltså, vad säger ni? Nu, nu börjar det närmare sig. Börjar ni känna av att börja eh, börjar bli nervösa inför helgen? Alltså, jag brukar sitta... Nej, om jag bara sitter och tittar på Twitter, Instagram eller vad som är, så sitter jag bara, så får jag värsta rysningar genom hela kroppen och bara... Jag är så nervös att jag vet inte var ska jag ska ta vägen. Jag, menar, jag vet, jag, jag, jag, då... jag kommer inte ihåg när jag var så nervös. Alltså. Ja, nej, är för det första, jag, jag tror... I, I mitt fall, det, det känns inte som om... Det här kommer att äga rum förrän det äger rum. Så, så stort är det för en fight nöd. <laughs> man får en sån här déjà <laughs> ja, alltså. vu. När man sätter på, på t 4 sporten och sen, sen kommer det så här att i slutet, som, som i april, ja sen har vi fått bekräftat här att Alexander Gustafsson är skadad. Uh, Nej, att, att du ens säger så. Alltså, det är Nej, men jag blir oh, <laughs> Alla som tankar man gör. Som att julaften är inställd liksom. då. Det, <laughs> liksom. det får inte ske. Men det har ju varit lite som julafton Vi har ju kört eh, countdown så alltså, varje dag har nu och räknat in och försökt liksom, hypa så mycket som möjligt. Och, känner ni av att det är en bus, då någonstans här? Kevin okay, Ja, så alltså, busda är det väl. Men samtidigt så jag tycker personligen om man ska. Vi själva, svensk MMA-medie så att säga, de här olika sidorna, vi har gjort ett ganska bjänska jobb att skapa en buzz. Det tycker jag till och med svensk media har gjort. Däremot, från UFCs håll det känns inte som om de har lagt ner så mycket på att skapa en stir kring den här matchen. Faktiskt. Varför, är det så, Varför är det så? För det är, jag har också tänkt på det att när vi, ah. har, vi söker nyheter varje dag med ljus och lykta och det har ju inte varit så här det har inte varit fruktansvärt mycket nyheter faktiskt om den här matchen. Ja. Sådana saker sagts om och om igen. Vad tror du Johan, varför är det så här? Nej, precis som Kevan sa, eh, att den personliga eh, hypen är ju enorm men däremot medierna är liksom inte lika stor. Jag vet inte, det, det, det är mycket eh, Alex Jones som att Jones har liksom slagit så stora namn eh, han har dominerat mycket toppnamn top Och sen kommer Alex Och det enda liksom Alex har emot Han som inte Jones har sett Det är hans längd och hans reach Och bla bla bla bla, bla. Och det, jag tror det är det som liksom UFC spelar på det där kort, kort de har Bara Jag vet och jag, inte om, om, ja. om ja. Ja. Jag tycker det är lite tjatigt Men alltså, grejen är så här om man tänker så här olika perspektiv Visst, eh, hela grejen med längd och sådär Det är ju liksom Det är befogat att de pratar om det. Mm. Men sen alltså, att de gör Hela grejen kring det, jag vet inte för att Alex, till exempel, Alex är mer än bara sin längd. Alltså det här är en kille som jag tycker rör sig emellanåt eh, lika snabbt som en Dominic Cruz. Nu överdriver jag lite grann men, att, men vad jag menar är att han är väldigt mobil. Så att det är till exempel hur han vinklar, till exempel hur mobil han är, hur han går in, eh, hugger och går ut, går in, hugger och går ut. Och det där handlar väl mer om reach. Men alltså det, det, det är nästan så att de är lite, lite taskiga i deras, deras uh, hype inför matchen. För att de, uh, de tar inte upp liksom alla grejer som Alex har gjort genom sin karriär. Att han har liksom uh, gått så bra som han har gjort. Nocka folk fram och tillbaka. Och, och, utan de bara går på hans, hans längd, hans reach och sånt där. Men jag antar att det, det, det är där kortet de måste spela eftersom att de måste ha någonting för att Jones ska känna sig hotad också. Ja. Jag vet inte. Vad säger du, Simon? Nej, men det skulle kunna vara så. Jag vet inte, det, jag, jag är inne på k 1 där väldigt mycket. Att det är, att det är lite sådär chattet då att, ja, det, att det inte finns så mycket att ta på. Fast vi vet ju att det gör det. Men, mm. men ja. Nej, jag är inte så här supernöjd ändå med, med hela uppladdningen. Vi betygsatte ju Jones och Alex idag. Mm. Eh, tidigare idag då. Eller igår då när jag lyssnade på det här. Eh, vad tycker ni? Hur blev det? Vi, vi satte ju ihop det då. Så att det är inte individuellt. Så, men Alexander fick 105,5 av 10 kategorier man fick sätta med 1 och 10. Och Jones 112,5. Är det rättvist tycker du, Kevin? Jag, jag tycker det är rättvist. Baserat på några olika saker. Ett det är ju att man har sett fler oktagonminuter av Jones. Och minuter i oxagon, det, det skiljer sig mot minuter. I, i andra sammanhang där Alex har gått eh, två, det är ju också för att han har, han har ju gått fler, fler matcher, han har försvarat det här bältet eh, och dessutom så kommer en hel del, alltså det, det faktum att de här betygen är satta, inte så att säga eh, ristade i sten så att säga. för att vad, vad det innebär är att efter den här matchen så kan de här betygen ordnas i en helt annan ordning beroende på hur matchen går men allt som allt Ja, jag tycker det. För att vi, vi har till exempel, jag nämnde det i min egen betygsättning, vi har inte sett Alex gå championship rounds. Mm. Uh, vi har inte sett Alex gå ut i de här djupa vattnen. Vi har inte heller sett, däremot har vi inte heller sett John Jones möta en person som är tung i sin ground and pound. Möta en person som kan uh, uh, röra sig bättre än vad Jones själv gör. Mm, ja, fast är väl ganska tung i sin ground and pound, är det inte Ja, men, men jag, menar, jag menar till en helhet. Jag menar, måste också lyckas ta ner en John Jones som jag, han är inte lyckades med, eller hur? Nej, han är inte. Nej, Men jag tror definitivt... Så det... ganska många andra. Så att... ja, ja, precis. Men nu pratar vi om John Jones och Alex. Och jag, menar, och jag menar... Men däremot tror jag att det finns en chans. Det finns en chans att, att Alex kan ta ner den här killen. Men sen, en annan sak som jag är lite osäker på det är hans, inte den team som Alex har bakom sig. Med Andreas Markel, med Jimmy, med gänget på All och med Eric Delphi och Lions. Däremot, resandet. Uh, jag undrar om det kommer att påverka någonting. Nu har han varit där så det kommer inte att handla om att han ska liksom smälta det här med tid, eh, tidsskillnaden från Sverige till USA. Utan jag bara. Jag vet inte. Alltså att, att att köra, att ha jag camp i Sverige. Borgarna. Vi kanske kan gå vård ja, och vägna men det kommer. är isolerad och, ja. och, Men det är mycket match bara liksom Det är, tror jag att det är för många av de här som kör sina camp att Det är ju bara liksom matchen, om man tänker efter, liksom, nästan tio veckor han har kört va nu camp, ja. långt camp Men om, om vi går till dig då, vet du, Johan, vad säger du om hans, vi kom fram till här att om man tänker på våra betyg då så Johns största styrkor i hans plottning nedtagningar och hans team Håller du med mig? Ja. Ja eh. Ja, och hans ground and pound med hans brottning då, då Den är ju livsfarlig med hans armbågar och sånt där. Mm, men, jag jag men ja, precis. Och Alex då, att hans största produktor är hans fotarbete och hans svaghet är då hans grappling. Uh, ja, där, för, från det vi har sett uh, hittills så är det väl det ganska befogat. Men... Uh, jag ska tänka på att, att John Jones är i alla fall, han är ju trots allt rankad pound for pound i hela världen. <laughs> så att, det är helt fel. Menar, vi hade ju också att John Jones har en svaghet i sitt fotarbete. Hur har, vi, yes. hur har det kommit visat sig? ja Jag kommer inte ihåg vad jag hade sagt, det, men är det någonting som är hans svaghet så kanske det är fotarbetet. Menar, han, är, han är ju han är en komplett fighter, John Jones har visat vi hade sju där, så det är, det är inte så att. Ja, det är inte ärligtvis inte hett dåligt. Inte dåligt, dåligt fotarbete alls, liksom. Någonstans dåligt, måste han gå ner. Det, det här är ju bra killar överallt, men ändå, det, hur resonerar du där, Kevan med hans fotarbete? Ja, alltså, om man tittar på matchen mot Lioto Machida, så ser man ju i, i den första runden hur Machida hittade hål i uh, Jones game. Och jag blir inte förvånad om, de, om Andreas Michael och Erik har kört om om det bandet tills, tills Alex har blivit trött och nästan blivit tvungen att ta en snus för att lugna ner sig. Och det, det, med det menar jag att det är intressanta med om man kollar på Lietos upplägg, han, han har ju en karate eh, Vilket gör att hans kropp, inte, han, han står inte 90 grader rakt. Utan hans huvud är liksom, det, det lutar, kroppen lutar bakåt. Och det där kan man ju likna vid en person som har längre reach. Det där gör ju att Moshida får en längre reach. Och just i och, med, just i och med den skillnaden så visade det sig att eh, det var väldigt svårt för John Jones att planera in fotarbetet och komma åt Moshida. Så i senare i, i, i, i Ron 2 var det som där han avslutade Moshida va? På en standing, standing guillotine. Eh, I och med det blev han tvungen att göra vad då? Jo, köra på kraft. För att han är, vadå, den större fighten. Men, problem, han är den mindre fighten mot Alexander. Mm, ja, det är intressant. Men det, det jag håller med dig, du säger om, om Liotto, Men det är också det här, det är hans timing, timing som är så bra. Och det är också mm. Alexs stora styrka, tycker jag, hans timing verkligen. Oerhört bra timing. Mm. Uh, så att, uh, ja, väldigt intressant match. Vi kanske får återkomma till den, där. det har ju varit lite... Vi snackade ju senast om uh, matcherna. Det var ju många svenska som gick matcher i helgen. Hur gick det för dem då? Kanske folk undrar. Det är inte, det är inte så jättelätt att se alla de här matcherna för mm. casual fansen För oss hardcore så är det lite annorlunda. Men, men Mats Nilsson, om vi börjar där. Då. Mm. Vad säger du, Ivan? Ja, han vinner övertygande. Jag tror han vinner på TKO i andra runda, va? Stämmer det? Mm. Jag första runden, till och med. Och han går från klarhet till klarhet. Och det här var en match där, <laughs> han, där han hade själv sagt att Ja, inte sagt i ordagrant, men att det var lite kniven på stupet, så att säga. Både säkerligen när det gäller Cage Warriors och vidare hur karriären kommer att te sig. Hägström mm. mm. han torskade på domslut. Mm. Mm. Sen gick vidare då, vann sen hela finalen på del av mm. domslut. Mm. Vad kan man dra för slutsats av det där? Vi snackar ju om att, att hägström är väldigt overall. Här drar han till domslut, han, han går ofta till domslut. Oh. Vad, vad, alltså. vad, kan, vad kan man själv liksom dra för slutsatser och vad bör man göra i sitt, sitt team, alltså sin klubb och sådär? Vad säger du Johan om, om det här händer mycket? Alltså, jag satt och kollade på David match och blev sjukt imponerad av hur han, hur han vet du, höll upp mot den här grinden. För han var ju en riktig, riktig grinder den här som, som, som han mötte. Han har ständigt försökte var på nedtagningar. Första ronden gick det inte alls. David stod upp och liksom gav några riktigt hårda sparkar mot kroppen och, och fortsatte med det i alla, en, eller alla tre ronder. Men han blev lite alltså inte, inte konstigt att han blev liksom, för att han låg på hans motståndare låg på han hela tiden eh, och fick ner han och liksom verkligen verkligen hålla nere så att, det är svårt att säga som du sa förra gången så var han en väldigt eller är han en väldigt all-round fighter och jag tror att en förlust en för han nu, det är gärna bara starkare. så hade vi ju Martin Svensson också. Oj, oj, oj. Det, det är ju det är en kille som ändå, han, han gick, här, där kan man verkligen snacka klarhet till klaret länge. Oj, och sen oj. så nu har det inte gått så här riktigt superbra senaste tiden. <skratt> uh, oj, oj, säger du, Kevin. Va, va, vad tänker du? Nej, alltså jag, jag pratade med Martin. Jag har ju varit väldigt kritisk till Martin efter att han har missat vikten. Okay. Så det är dags att bekänna färg och liksom... <skratt> uh, och kanske säga, men alltså när man ser den här killen, han, han gör en sån här match med sånt krigarhjärta. Uh, ja, alltså rent resultatmässigt hur, hur han agerade i matchen. Man kunde önska önskat lite mer jämnhet. Han kanske skulle akta sig för att... Jag vet att han, jag pratade med honom, han sa att han vill bjuda på show. Därmed varför han gjorde de här flera gånger, hoppande knän och så vidare. Men uh, allt som allt... Nej, jag... jag jag blev ändå imponerad av honom. Ett hjärta. Ett hjärta. Han, uh, han höll ut. Och han, han var illa ut ett par gånger i den matchen. Uh, sen, att, sen att det inte... Att det inte ger honom en bra förutsättning. Precis som du sa nu. Du sa att han... Han gick som uh, ja, som du sa, klarhet till klarhet. Och sen så ned, nedförsbacken nu som han hamnat i en svacka. Ja, vi får se. Vi får se hur, uh, vad, vad, hur Cage Warriors ser. För av den jag menar, han är, har är ju så framträdande där ändå. Så att stanna i, i organisationen får han ju absolut göra. Det, det är ju inte snack. Men däremot. Mm. Ja, han måste ju ner och, det, och jag tror att det här är en liten sån där, en liten. Wake up call också. Tuffa mm. brottare som ja, starka, stora. Liksom, han, han, ja, det, det kanske är det de saknar lite. Men om man tittar lite på vad Emil Härchen möter för Kille i Tuff uttagningen där, eller inte till huset då, det, det var ju lite samma sak. Det var ju en ängsband som var väldigt tuff och stark och grötig, gris och som drog ut på. Det kanske är lite det svaghet där. Vi får Erik, vår kära kollega här på Fightplay, han får ju ska ju gå match nu i helgen så han kan inte, han får vi ta in så här, tycker jag så får han berätta lite om hur de tränar där på Frontier. Precis. Men, men okay. bara en liten inflytning där. Mm. Alltså, till Martins fördel, alltså till all heder åt honom så det var ingen dålig motståndare. Nej, absolut inte. Det, här det här var inte. så... Nej, han var otroligt bra. Jag, jag blev väldigt imponerad av den här killen. Speciellt med storleksskillnaden de emellan. Han, ja. Han var bra. Han var bra. Ja, det var det. Och sen så hade vi också Max Nunes som gick match. Mm. Och det var ju en riktigt uh, jävla vilken tuff motståndare. 19:10 10 mm. var han när han gick in till matchen, hans motståndare där. Och sen så och kommentatorerna var lite så här ha varför, varför har han ett sånt rekord när han fightar så här bra liksom, i början då de, de resonerade så att ja, men det måste vara hans muskler det måste vara det att han blir trött eller så där. uppenbarligen hade de inte gjort sin hemläxa och tittat upp vad mm. han har gjort och att han har gått väldigt mycket framåt den här killen Utvecklats väldigt mycket liksom. men för han kände sig som att han var ja, storleken större och storleken som liksom, nivån bättre helt enkelt än Max Nunes i alla fall den matchen och det är säkert, jag tror att det där är skitbra för Max Nunes, faktiskt. Jag håller med dig och jag skulle vilja likna just den här matchen i Nunes karriär vid samma match som ägde rum för den här Alexander, den stora ja. Gustafsson. Det som hände mot Phil Davis. Absolut. Back to the drawing board, tillbaka till ritbordet, kolla var, var de där smärre felen, var, var de är någonstans och fixa. Men det är 11 jag... röst, liksom han hade elva vinster. Också, ja, det det är också det att han, Där kan man snacka också om resorna Men Han har ju börjat gå över till Allstar Och är i Sverige nu Han har varit i San Diego Han har varit i England Det, det, det måste vara många olika liksom, tänk Väldigt mycket att ta in Och även om man ser liksom, All den tränar inför match Så står han ändå och lyssnar på när han, Hur någon visar en liksom, ett lås en kimura, Och här så här vändning gör ni och, Alltså det är ändå lektioner Även fast det är ett camp ja precis då, då, det, då tar man ju in saker, liksom, nya saker förstås Vilket måste vara skitjobbet då för någon som kanske är inkörd på ett annat sätt Så att jag vet inte, det, där, det, där är, det där är säkert olika olika personer Men, men, jag, tror men det är lite, jag, jag tror han kommer landa liksom, någonstans snart Men Det är lite som att, det var ju Alex första förlust också Det här var Lunens första förlust Okej, okay, olika nivåer, Bama, UFC ja, Bama är inte... Eh, liksom en, en skräpliga tvärtom Verkligen. så att jag, tror, jag tror att det här kan det här kan vara bra för hans karriär det här, det, och om, om vi tänker så här då, alltså det är bättre att det, det här händer nu i Bama Absolut. än att det händer första andra matchen i UFC. Det är klockrent. Ja, om han tar sig liksom och, och att lära sig komma, om det här. Att komma in också väldigt hypead som man hade gjort om man hade vunnit mm. det här i UFC. Mycket press. Hoppressad och, och möter någon och kanske förlorar en två matcher i UFC direkt och åker ut. Då är det ju verkligen en uppfärdsbackel sen, men jag, jag tror att Han kommer vinna ett par nu i rad och kommer kunna kliva upp igen och, och visa att han hör hemma för att Han har väldigt crisp striking och han har väldigt bra blick och sådär Han kommer han, kommer aldrig in i den här matchen på något sätt det, Ja Men jag tror att han, en vi? Andreas Michael in där och coachar honom tror jag blir, allt blir mycket bättre Kan vi få se han i någon av de svenska galarna nu? Det vore Snart Miss vore du det? Och det är inte alls omöjligt nah, alltså, superior true. challenge, det tror jag verkligen det skulle, det skulle passa honom som handlade i handsken Det har vi oss fram emot Men vi har, Nu har vi ju helgen då förstås med Alex Det yes. är lite andra svenska som går match också är Matte Mäkele som går match i Swage Nu i helgen Sh Strength and honor va? Strength and honor, precis Så mm. han kommer tillbaka Efter att ha varit borta då, avstängt och sådär Nu kommer han tillbaka och ska Han gjorde ju en fantastisk match Senast i superior challenge Jag vet inte om ni tänkte på den eller den. Tänker du på Max Sweeney? Ja, precis. Ja, jag Incredible. tror jag med. Jag med. Absolut. hans bästa match i karriären. Och då, då är det vissa sådär eh, negativa folk som säger att ah, han var dopad, det var därför Och så. Men det är ju... Eh, alltså jag, jag vill sticka ut det, även om det finns risk för kritik. Uh, det, det som är grejen med hur idrottare många gånger gör, inom, inte bara inom fighting utan allmänt, <hör> det är att om de nu har dopat sig, det är ingenting jag är för, jag är emot det. Men om de nu har dopat sig så har de gjort det under träningsperioden. Vilket innebär att eh, det tar dig till en annan nivå hur bra form du är i. Mm. Men det gör inte dig till en smartare fighter. Det, gör, det ger inte dig bättre striking. Det Men, ger det, inte dig bättre... Det ju att, det är liksom ja. att Just det, att han antagligen fick möta ganska många dopade killar i Japan. Mm. Och, och jag menar, det gör inte att de... Ja, det är, man, man, det är många som gör det för skador Och sånt också Man ska egentligen inte Jag håller med jag är också verkligen emot det På alla sätt Men i alla fall, nu är han tillbaka Och det, där har vi verkligen en av våra krigare Om man säger så i Sverige Han går match där, Josef Ali Mohamed Går också match på samma gala det Tycker jag är en väldigt intressant kille han, han fick ju gå och möta en alldeles för tuffare I sin andra match där i på Brottande där. Ja, ah, precis, som var oerhört tuff. och så blev det, och ah, de överklagade jag, jag... om slutet och sen så, Men jag tycker ändå att eh, Josef Mohammed alltså, såg väldigt bra ut i den matchen, han, visst han blev dominerad på backen men han, han försökte hela tiden komma upp och, och satte bra press, så att det, jag tror att vi får se är... mycket från honom. han. Han all, matchade alldeles svårt, och jag har frågat sätta faktiskt den. Han ja, stenhårt. Han hade mött en kille från Night of Plunge. Och de som vet om vilka Night of Plunge är, eh, det, är liksom, det, det är ju en klubb som har alltså, ett troligt minusrekord. Han hade mött en kille därifrån som visst hade 1-0 i rekord när han mötte honom. Och Josef, ja eh, 0-0. Han har vunnit jättemycket inom grappling. Vunnit, liksom. Han håller inte, inte ens koll på allt han har vunnit. Och så får han mött alltså, och dom, totalt dominerar honom. Och då är det på något sätt som att men det är okej okay att han möter en 7-0 kille. Ja, ah, precis. Allt sitt motstånd. Liksom. Det är, jag tycker det är, det, är, det är mycket snack från smaffsida det här med matchningar att ja, det, det allt ska vara jämnt, allting sådär. Men det är väldigt sällan i alla fall man får reda på att matcher inte går igenom. Mm. Direkt det är allting är Hundhuvudet bärs alltid av liksom, matchmakers. Och ja, jag vet inte, det, det, det, det säger väl sig självt att det har varit en del dåliga matchningar faktiskt från våra matchmakers i Sverige. Det är bara att känna det. Det håller ni med om? Ja, jag håller med. Jag håller med. Sen, sen, sen, sen kan man ju, om man, om man ska gå in på det. Ja, jag håller med dig. Det. det är ett bra resonemang. Problemet kan också vara att Sverige storleken, proportion i hur stor man är i MMA och kampsport uh, och hur mycket, liksom, hur mycket ansvar kan man lägga på uh, uh, de fast, parter fast, som sätter ihop matcherna. Jag köper inte det för fem öre för att du mm. tänker efter att en kille som har ett 0 i rekord Ska mm. inte möta den som har 7-0 i rekord. När den 1-0-vinsten dessutom är mot ett lik från night of Plansch, Det känner alla till att den klubben, det teamet är riktigt jävla uselt. Sen att killen som man mötte inte var helt jävla usel. Det är en sak. Men han blev och Ingen kan se någonting. Förutom att Josef och Mohammed verkar väldigt stark och grym. Liksom. På de 20 sekunderna där matchen hölls Sånt där. Alltså Okej, okay, om, om man skulle liksom replikera det, <går> <går> så är det ju så här. Alltså, problemet är ju att du måste hålla med om att det här tillhör ju undantaget. Mm. Kanske, men det är alltså de som märks, liksom. De som menar, ja, precis men, alltså, precis, men det är ju så Alla okej okay OK-matcher det är ingen som ifrågasätter en bra matchning Det är det jag menar nej, nej, nej. Utan vi, vi människor har ju tendens att liksom ifrågasätta När någonting ser konstigt, vilket är helt rätt Man ska ju kritisera i den roll du och jag Och Johan har till exempel ja. Men vad jag menar är att det, det, är, det är svårt att alltid få till det Jo, uh. men alltså självklart Men det, där, det, det handlar ändå om, om Ganska allvarliga grejer Och att kunna att sätta ihop, du kan ju förstöra någons karriär liksom, Och du kan förstöra, det kan vara skador och allt med, Och hela liksom systemet här i Sverige i, inom MMA-tillståndet alltså, säger att matchningarna ska vara jämna. Det är liksom, det ska vara jämnt matchat. Och det fan kan det vara jämnt matchat 1-0-7-0? Och då är det så här, det som ingår då, jag pratade flera gånger med Marka om det här, jag har pratat med George om det och så vidare. Och det, är så, det man också då ska titta på att en likvärdig, eh, George brukar alltid ta upp det här med Jürgen Krut så när han gick in och kunde möta ändå folk med skulle potentiellt kunna möta liksom, Cyril Diabatti och sådär som man skulle möta fast han själv hade, hade han 4-0 eller något sånt där, Jürgen hade mött inte jättebra fighters men då tänker man ju på, men vad har Jürgen gjort In, <laughs> innan han, dess just, ja. Ja, MMA liksom. att, och, och det är rimligt att Jürgen behöver till exempel inte gå någon amatörmatch i MMA han kunde ha direkt på post med tanke på de meriterna han har haft i en annan sport. Självklart är det så också Josef Ali som har gjort bra pro-grappling, haft grappling Men, nej jag vet inte, det är, inte, det är ingen världsmästare i, i liksom no gi grappling direkt vi pratade om mm. ändå. Så att, ja. Nej ja, men hur som helst ska det bli sjukt att se eh, ja, Josef Ali Och det, blir, det är roligt med en, en, en ny tungviktare i Sverige. Vi behöver det, vi behöver det. Absolut, jag tycker det är skitroligt. Varför är det så käven okay att det är så få tungviktare, få tyngre fighters i Sverige överhuvudtaget? Jag vet inte, jag vet inte om det kan, man kan anknyta det till brottningen. Okej. Okay. Där, äh, oh Där har vi ju tyngre. du? Där har vi ju tyngre som har vunnit mycket. Ja, jag menar så, om man säger det, i dess helhet. Vi har, alltså, det, återigen, det tillhör undantaget. Jag menar, om du kollar, om du kollar på, på, på de fighters som Sverige har, det är inte jätteutspritt bland de tyngre namnen. Alltså, hur, många, hur många Gustafsson har vi? Hur många Latifi har vi? Mm. Ehm, det tror jag. Och jag tror, också, jag tror faktiskt på ett konstigt sätt att det kan ha lite att göra med att Sverige är ett väldigt hälsosamt land. Vilket, vilket gör att folk är väldigt måna om kost och sånt där. Medan du, du kan se amerikaner... Jag menar, kolla på Cormier. Han ligger inte alltid på eh, mm. liksom, ultimatvikt. Eh, Frank Mir, Josh Barnett och så vidare. och så vidare Jag tror det beror på det. Så att folk i Europa och allmänhet, inte bara i Sverige, kan ha en, en tendens... <laughs> naja, men det, det är precis det. har varit ett exempel, liksom extrem exempel. Ja. Men jag tror att folk folk i allmänhet i Europa, inte bara liksom i, i Sverige och Skandinavien. Kan det inte inte så, så, hela, hela världen, då? Fast det finns ju tuffa, jättemånga engelsmän och tungviktare. Där finns det ju en bunt. Liksom. Fast, Aj, jag jag tror det har med, det, vet du vad jag tror? jag tror? Det där har att göra med deras gamla, goda boxningstraditioner. Mm. I, I England hittar du boxare inom eftersom jag, jag, har, liksom, jag har följt boxningen väldigt nära innan MMA 2003-2004 och eh, i, I England, och att använda England som ett exempel det blir lite godtyckligt, därför att där finner du boxare i alla viktklasser. Det är så utspritt. Det är så utspritt. Så där har du tunga namn. Och där har du, alltså där har du eh, de här Amerikan och vad heter han den här engelsmannen som gick match mot Mayweather i de här lättare viktklasserna. Och så har du eh, du har till exempel en kille som David Hayes som är en tungviktare som har Ja, men om man tittar på... Åh, jobb många tungviktare Men alltså, överlag i hela världen så är det väl inte så jättehög standard på MMA-tungviktare. Jag det är UFCs... Jag har snackat om det liksom, men samtidigt så tar de ju antagligen de som lägre vikt. Ja, men precis. Men alltså, kolla bara nu. Senaste matchen... Jag skojade, gott folk, jag skojade. Men den här nya... Matchen i UFC som gick här nu verkar sedan med den Nikita Krylov från Sovapali eller skit som mm. inte, men ja mm. alltså shit vilken dålig match. Alltså kan man ja. inte komma upp med något bättre? Ja, kanske kanske. Vi ska avrunda lite nu här men några snabba ord nästa avsnitt kommer vi bara nästan prata Alex och sådär. Men om vi säger ändå någonting nu, vad, vad gör man liksom? Nu är det två dagar kvar när man lyssnar på det här. Eh, hur kan man ladda på bästa sätt? Eh, vad ska man göra? Tycker du Keivan, de som inte brukar sitta uppe på nätterna, sådana grejer, vad gör man? Hur, hur gör man? Eh, ta fram medan iPhone och Samsung Galaxy. Sätt på klockan. Börja träna på att gå upp vissa tider på dygnet. <laughs> ehm... Försök att hålla er borta från tung mat fredagen. Eh, eller på, på, lördag, på lördag morgon där. Eh, för att då kommer ni täcka precis 4.45. När matchen börjar 5. Äh, men alltså mycket. lite skämt åsidigt. Se sen hur man kan tagga lite grann, det är ser se gärna. Gå in på Fightplay. Gå in på UFC.tv Se de här gratismatcherna som de visar på John Jones och Alex-matcher. Eh, tagga på det sättet. Och försök samla ihop till ett gäng. sitt hemma hos någon. Uh, och gå för all del inte på bio Och se matchen För jag tror att det, det blir för mycket barn, uh, barn Som är involverade i det här Det, det, det, liksom, det blir lite för uh, Jag vet inte Det blir lågklass Och det förstör hela liksom, upplevelsen tror jag. Ja Vad säger du Johan, hur brukar du göra, och hur ska du göra? Alltså, Det var en grym sammanfattning där. Okay, man, jag. Uh, Håll koll på Fightplay uh, Det är enda man be behöver göra Vi kommer, vi kommer ja, Fulltäckning på hela ja, galan. De här grabbarna är inte partiska på något sätt. Ja men det är skit på no. eh, vi vi avslutar där så, så kör vi ett snabbt avsnitt imorgon igen då, helt enkelt. Absolut. Grymt. Kör hårt. Ett specialare för 165. Ja verkligen det måste vi göra. Det måste vi. Så, långt. så, långt. så långt.